New York, Egyesült Államok. Két hónappal később, ismét történetünk idején. Egészen pontosan három nappal azután, hogy Audrey Hill és a Bici Múzeum igazgatója telefonon megbeszélték Markó látogatását. Markó gépe két és fél óra késéssel landolt Frankfurtból, mert még Európában bevárták a heves áprilisi viharok miatt tucat számkéső csatlakozásokat. Márkó Firenzéből indult ahol jó idő volt. Reggel hétkor. A frankfurti késés miatt viszont az egész napja elcsúszott. A Lagardia reptére kirendelt sofőr már nem várta meg, inkább elment egy másik utasért. New York ilyen. Az indiai és pakisztáni sofőrök bárkit otthagynak, a Haitiakról már nem is beszélve. Senki nem érdekli őket. A lényeg, hogy folyamatosan guruljon az alájuk rakott Lincoln Town Car. Miután Frankfurtból késve érkezett New Yorkba, Marko másfél órát várt az útlevél ellenőrzésnél, mert majdnem egyszerre futott be négy gép Közép-Amerikából, és az onnan érkezőket nagyon alaposan ellenőrizték. Ezek után újabb tíz percig tartotta, míg átjutott a bevándorlási hivatalon. Egy erős akcentusú, mexikói származású tiszt kérdezgette, hogy pontosan hol is fog ő lakni New Yorkban, és miből. Van-e elég pénze hitelkártyáján? Amikor végre kijutott a terminál elé, Kígyózó sort látott a taxidroppon. Negyvenöt percet kellett volna várnia, úgyhogy inkább felszállt egy gyűjtőbuszra, ami épp indult, de tízen ültek benne, és közülük ötnek közelebb volt a szállodája. Jó néhány megálló és kitérő után, végül másfél óra alatt tette meg a tíz kilométeres utat Queensből, a repülőtéről Manhattan be a Central Park melletti szállodájába. Pár utcára a Metropolitentől. Helyi idő szerint már este kilenc volt. Firenzében hajnali három, amikor ledobta a táskáját az ágyra a Hotel Wells ötödik emeleti szobájában. Fáradt volt. Még a buszból felhívta Steven Wardroppert és lemondta az estére tervezett vacsorát. Amúgy is feleslegesnek érezte külön találkozni a múzeum igazgatóval, hiszen holnap reggel úgyis együtt mennek Audrey Hillhez. Nem akarta kétszer elmondani ugyanazt. Az e-mailjeit már nem volt kedve megnézni, Amúgy is bonyolult lett volna a speciális kódok miatt. Talán majd reggel. Zuhanyozott, lefeküdt és rögtön el is aludt. Az Akkád királyfej nyolc órával korábban landolt az Egyesült Államokban, és sokkal kényelmesebb útja volt. Márkó még bőven az Atlanti óceán fölött repült, amikor Ferdinand Krieghoff magángépe, a szövevényes offshore céghálón keresztül elbújtatott Gulfstream G500-as, már a napfényes West Palm Beach-i repülőtéren gurult az Atlantic Aviation privát terminálja felé. Ha az államalapító Sárrukin király az időszámításunk előtti 2350. évből személyesen beülhetett volna abba a gépbe, amiben a róla mintázott szobor utazott, akkor láthatta volna, hogy mikép is élnek a mai királyok, akiket Amerikában amúgy választanak és elnöknek hívnak. A Donald Trumpot szállító Air Force One óriás gép ugyanis nem messze parkolt onnan, ahol Krieghoff repülője végül megállt. A Gulfstream ovális ablakából jól lehetett látni, ahogy az elnöki különgépet sárga iskolabuszok barikádja veszi körül. Donald Trump évente átlagosan 15 hétvégéjét töltötte Palm Beach-i magárezidenciáján, a déli fehérházban. Minden egyes útja az amerikai adófizetők 3,4 millió dollárjába került, akik így évente csak erre a célra, közel 15 milliárd forintnak megfelelő összeget költöttek. A merényletektől félve a Secret Service igencsak feltűnő módon minden alkalommal 50 iskola buszból álló kör alakú barikádot formált a Westphal-Bécsi repülőtér kifutópályáján, hogy így védje a kör közepén parkoló elnöki gépet az olyan öngyilkos merénylőktől, akik esetleg robbanó anyaggal teli teherautóval próbálnának neki az akát királyfej közvetlenül Budapestről érkezett Palm beach -re. A magyar fővárosban összesen másfél napot töltött, de a gép fedélzetét egyetlen percre sem hagyta el. A budapesti várakozás alatt elmaszatolódott a korábbi útvonal, mert a 24 órás szünet a légi közlekedésben már újabb regisztrációs procedúrát ír elő. Másrészt a műkincs megkapta azokat a papírokat, melyekkel a belépése sokkal egyszerűbbé vált az Egyesült Államokba. Végül tényleg Stephen wardrop lett igaza, mert a királyfej Ferdinand Krieghoff és Audrey Hill Palm Beach-i házába tartott. Nem volt lényegtelen szempont, Stephen wardrop jutott egyébként eszébe, hogy ilyenkor áprilisban rendezik az Art Palm Beach kiállítást, kombinálva a Delray FRL, Florida legnagyobb és legrégebbi művészeti fesztiváljával. Így azokban a napokban, amikor az akkát királyfej megérkezett Palm beach Rajta kívül száz számra landoltak értékesebbnél értékesebb műtárgyak ugyanezen a repülőtéren. Elterjedt megoldás volt ez az illegális műkincsek csempészetében. A világ egyik legnagyobb művészeti sója, az általában decemberben megrendezett Art Basel Miami, például az FBI szerint az egyik legkomolyabb szippantó időszaknak számított az amerikai műkincspiacon. A rendőrség így hívta azt a jelenséget, amikor a nagyobb kiállítások idején az ezer szám érkező műtárgyak között természetesen makulátlanul rendben lévő papírokkal a csempészárú is beszivárgott az országba. Az egyszerre érkező rengeteg műtárgy miatt ilyenkor hatalmas nyomás nehezedett a vámtisztekre, így szinte képtelenség kiszűrni az illegális eredetű árut. A szalvadori repülőgépjáratok utasait hosszabban kérdezgették, mint amennyi idejük az amerikai hatóságoknak ezekre a műtárgyakra jutott. Mármint a papírjai ellenőrzésére. Az akát királyfej konkrétan gyorsabba jutott be Amerikába, mint pár órával később márkó. A Budapesti irodával is rendelkező Grúz Aragvi műtárgykereskedés Európai Uniós papírjaival ellátott aranyozott bronzfej, már csak azért is, mert a privát terminára érkezett, az amerikai határon végképp fedhetetlen előéletűnek tűnt. Eredet igazolását a Grúz Kulturális és Műemlékvédelmi Minisztérium adta ki, precízen levezetve, hogy a királyfejet még a szovjet korszakban találták, Kutaiszi közelében. A budapesti hamis papírok a műtárgyértékét hivatalosan 1,2 millió dollárra becsülték, valamivel többre mint 300 millió forint. Ez Magyarországon hihetően magas összegnek tűnt, de Donald Trump ennyi pénzből fel sem tudott volna szállni Washingtonban, hogy Palm Beach-re repüljön, hiszen az elnök hétvégi kiluccanása alkalmanként kereken 1 milliárdba került. Amerikában mások a léptékek, máshol van az ingel küszöbb. Úgyhogy az akkád király fej nem szúrt szemet. Ráadásul ebédidőben landolt, amikor a kubai családból származó vámtiszt, José Armando már épp azt várta, hogy megjöjjön végre a váltás, és ő elmehessen húsos empanádát enni. A pocakos José, akit a szülei 14 éves korában hoztak át havannából, és ezért erős akcentussal beszélte az angolt, ide-oda forgatta a pecsétes papírokat, a részletes műtárgyleírást, közben kereste a becsült értékét, és amikor végre meglátta az összeget, az egymillió dollárt, hűn mögött egyet, és legyintette a kezével. Vigyék! Aztán körbenézett, de a váltás még mindig nem jött. Úgyhogy fújtatva egyet, bosszúsan intett a következő festmény felé. Az is az Art Palm Beachre érkezett. Ezen még túlesik valahogy, de aztán tényleg ebéd. Az Akkád királyfej a repülő is kényelmesen utazott. Pálmics nem az emberkáoszba fulladó New York, ahol frissen emigrált pakisztániak ülnek a taxik kormánykerekénél, sőt, még a sofőrrel együtt bérelhető limuzinokban is. Vidéki, panjzsábi falvakból származó pakik, akiknek néha az utas magyarázza el, hogy merre is kellene menniük, mert még gps sel sem ismerik ki magukat a hatalmas város bábeli zűrzavarában. A zsúfort New Yorkban, ahol képtelenség parkoló helyet találni, a gazdagok saját sofőrt tartanak, aki mindvégig a tömbök körül kering, amíg ők ebédelnek, tárgyalnak, vagy este valamelyik színházban szórakoznak a broadway ahol a parkolás aztán végképp reménytelen. A felhőkarcolók tövében köröző sofőr rögtön az épület elé kanyarodik, amint telefonon szólnak neki, hogy jöjjön, mert ők mennének. Akik a saját autót és a nap 24 órájában rendelkezésükre álló mindig körülöttük keringő sofőrt nem engedhetik meg maguknak, de azért tehetősek, olyan exkluzív limuzin cégek szolgáltatását használják, amelyek garantálják, hogy az értük küldött sofőr német származású vagy svájci, legfeljebb osztrák lesz. A lényeg, hogy a felső osztályok tagjai mindig a ház kapujában szállnak be az autóba, és az étterem vagy a színház ajtajánál szállnak ki. A New Yorki utcán, ahol az emberek járnak, csak pár másodpercet töltenek. A tágas Palm Beach-en viszont ilyesmire nincs szükség, ott már elférnek az autók a garázsokban. A gazdagoknak külön személyzetük van erre, többnyire argentin, iskolázott és jól ápolt fehér emberek, akik karban tartják, sőt, ha kell, egyenruhában vezetik is az oldtimer autókat, a feleségek kabrióit, és persze a férjek ferráriait. Ferdinand Krieghoffnak New Yorkban egyetlen autója volt csupán, és mindig sofőre járt. Palm Beach-en viszont 17 kocsi állt a garázsában, és rendszeresen vezette is őket. Az Akkád fejét egy lesötétített üvegű, hatalmas Ford Pickup ment a reptérre, Adolfo figueras a Buenos Airesi szép fiúval a kormánykeréknél, aki nem csak sofőrként szolgált, hanem elég jó játékos is volt. Úgyhogy vasárnaponként a Krieghoff család meghívásos póló is részt vett. Adolfo alig 15 perc alatt hazahozta az Akkád királyt. A szobor belsejében a koponya fülénél elrejtett Global Tracker rendületlenül küldte magáról a pozíciójeleket. 5 másodpercenként pittyent egyet. Markó még aludt, amikor New York idő szerint reggel 5 óra 32 perckor rejtjelezett e-mail üzenetet kapott a Converter címére amit csak egy apró, zöldborsó méretű műszerrel, az úgynevezett optokaplerrel tudott elolvasni. Az icipici eszköz abban a golyóstolba rejtőzött, amivel általában jegyzetelt. Attól egyben usb táris is volt, 32 gigabajtos memóriával. Amikor Márkó csatlakoztatta a laptopjához, az optokapler egyik felében működésbe lépett az A-kör, egy apró, piros LED fény. Ez pár milliméter átmérőjű, védett epoxi dobozka vette körül. Olyan ragasztott felületű tárgy, ami valójában fotoszintetizátorként működött. A maga módja elképesztő fejlesztés volt. Gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy a hekkerek behatoljanak az olasz titkos szolgálat kommunikációs hálózatába. Az epoxi dobozban ugyanis, felhasználva a pici LED fény energiáját, fotoszintézis útján szerves anyag keletkezett tulajdonképpen valós biológiai folyamat játszódott le. Mindez állandó változásban tartotta a ragasztó felület, az epoxi színét, amit érzékelt a borsó méretű optokapler másik fele, a b -kör. Ez a kettő, az A és a B-kör semmilyen fizikai kapcsolatban nem állt egymással, még elektromos hullám sem keletkezett közöttük. Hermetikusan, lég és fénymentesen voltak összezárva a bolsónyi optokaplerben, de nem érintkeztek. Ennek a technikának köszönhetően, amikor Márkó letölti majd az e-mailt az olasz katonai elhárítás szuperbiztonságos kámpuszgépéről, amelynek a külvilággal semmilyen kapcsolata sincs, és amelyen csak fotoszintézisre képes optokaplerek segítségével tud levelezni, az információáramlás egyirányú lesz. Zéró visszacsatolás. Még akkor is... Ha az e-mail olvasásakor azzal egy időben egy hekker megpróbálná pár méteres fizikai közelségből, tehát például a szomszédos szobából elektromágneses hullámokkal átszívni az adatokat, vagyis az épp olvasás alatt álló, tehát folyamatosan fotoszintetizált tartalmú e-mail másolatát átirányítani egy úgynevezett indexált tárolóbankba. Ilyen esetben az optokapler A-köre, érzékelve a behatolási kísérletet, inkább automatikusan elégne. Hogy visszafelé, vagyis ebben az esetben kifelé, semmiképpen se engedjen adatot. Az eszköz megsemmisülne, használhatatlanná válna, de Márkó e akkor sem férnének hozzá. A levél egyébként annyira ködösen fogalmazott, hogy ha ellopták volna, még akkor sem biztos, hogy Márkón kívül bárki is érti. Pontos szövege így szólt. Az uralkodó most már 12 órája mozdulatlan ugyanazon a helyen tartózkodik. A jelek szerint ugyanabba az országba érkezett, ahová te is elutaztál, itálus. Lehet, hogy onnan, ahol most tartózkodik, már nem is fog tovább menni. A helyszín ugyanabban a városban található, ahol a hatalmas ország jelenlegi királyának a téli magárezidenciája. Talán az ismerőseid, akikkel ma találkozol, ismerik azokat, akikhez a szakállas, bronzvörös uralkodó vendégségbe érkezett hiszen felé, ahol te most jársz, mindenki ismer mindenkit. Azokban a körökben mindenképpen. Esetleg óvatosan rákérdezhetnél. Bár annak az országnak sok városában létezik ilyen nevű utca, de azért méltó egy király vendéglátójához. A cím Kings Road 123. Ha lehetőség adódna ezt kideríteni, mindenképpen nagy segítség lenne. Természetesen mi is megteszünk mindent, és értesítünk, ha eredménnyel járnánk. De az elmúlt órákban sajnos nem sikerült előrébb jutnunk, pedig próbálkoztunk. Ezért fordulunk hozzád. Az épület tulajdonosa felismerhetetlenül szövevényes cégháló mögött rejtőzködik. Talán te, Italus, gyorsabban választ kapsz a kérdésünkre. Sok sikert a mai találkozódon. Az e nem írták alá és cím megjelölés sem tartozott hozzá. De világos volt, hogy kitől érkezett. A levelet az olasz katonai elhárítás parancsnoka európai idő szerint délelőtt 11 után pár perccel kezdte elgépelni, kezűleg, az ő optokáplérével. Azért fordult márkohoz, pontosabban hozzá is, mert az amerikaiakban nem bízott. Amióta Donald Trump ellen folyamatosan nyomozott az FBI egyik fele, a másik fele pedig védte őt, Azóta végletesen polarizálódott az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Teljesen kiszámíthatatlanná vált, hogy kitől milyen információ szivárog ki a sajtónak, valamelyik politikai oldalnak, vagy egyszerűen csak egy másik titkos szolgálatnak. Elsősorban a briteknek, az izraelieknek, esetleg a szaúdiaknak. Ez a bénító helyzet azután alakult ki, hogy Robert Müller az FBI korábbi igazgatója, aki 12 évig irányította a szervezetet, Különleges ügyészként másfél éven át Trump orosz kapcsolatai után nyomozott. Azóta az európai titkosszolgálatok már nem bíztak az amerikai nemzetbiztonsági szervezetekben, legkevésbé az FBI-ban. Fabricio Biragi semmiképp. A katonai elhárítás parancsnoka, aki személyesen felügyelte a repártóinformációni eszikor egzátt titkos akcióit, sőt, ebben az esetben konkrétan ő irányította, inkább Markóhoz fordult. És persze még jó néhány másik ügynökéhez. A 330 milliós Amerikában 17 millió olasz származású élt. Értelemszerűen nem Marco Boretti volt az egyetlen alvó ügynök, de Palm Beach-en konkrétan senki sem állt Fabricio rendelkezésére. Az onnan 100 kilométerre fekvő Miami-ban már hárman is, a kicsit közelebbi Fort Lauderdale-ben pedig ketten, de egyiküknek sem volt semmilyen kapcsolódása a Palm Beach-i felső réteghez. Márkó volt talán New Yorkban a legjobb helyzetben. Elvégre épp Audrey Hillhez készült vendégségbe, aki minden téli hétvégéjét Palm beach töltötte, tehát alaposan ismerte az ottani társasági élet szereplőit, főleg, hogy ő maga is gyűjtő volt. Fabricio virági végül ezek alapján döntött úgy, hogy beavatja Márkót. Hát, ha ki tud deríteni valamit. Az olasz titkos szolgálat ekkor még a sötétben tapogatózott. A Gulfstream G500-asról nem tudták megállapítani, hogy kié, és egyelőre arról a Palm beach épületről sem tudtak semmit, ahonnan a Global Tracker jeleket adott. Márkó azonban nem látta az e -mailt. Nem volt rá ideje. Talán majd délután. Amúgy sem gondolta, hogy aznap reggel olyan fontos üzenetet kapna, amit optocoupler kellene elolvasnia. A fárasztó utazás és az előző esti késés miatt nem ébred fel időben. A Beach Múzeum igazgatója keltette fel a portáról, hogy jöjjön, mert Audrey két órával előrébb hozatta a találkozójukat. Palm Beach-re utazik a hétvégén, és nem sokára indulni akar. Amerikában péntek reggel volt. 8 óra 37 perc.